Välkomna till podden, sektion G, avsnitt 8. Daniel Mosito Bagenda Får fem matchersavställningen efter huvudtacklingen Igår Mot Anton Bengtsson eh... Skandal! Alldeles för lite! Ja, det är det kanske mm. Kanske? Om man jämför... Ja, så det är svårt att jämföra också. Jag visste, nu fick rada mest om i första matchen. Fick han fem och det, det mest anverkningsvärde tycker jag ju. LHC:s äh, spelare han Frycklund eller vad han heter, han fick också fem matcher. på den tacklingen han gjorde mot eh, i Leksands matchen igår. Och den tycker jag är ju nästan är en värld faktiskt. Um, han jag kommer jag in som en tredje spelare jag... där, så att... Um... Ja, men det kommer vara fem matcher nu, ett tag. Och sen så kommer det bara bli tre, och sen kommer det vara två och sådana här grejer. Det kommer, de kommer aldrig klara av att hålla det här fem matcher. Det tror jag aldrig som standard. Egentligen, i sig kan jag hålla med dig, Jens, uh, att det kanske skulle vara upp mot sju. Ja, det tycker jag. Ja. För det jag tycker är att han, är inte, han är inte ens med att ska ta pucken, utan pucken är släpts en länge. Ja. Och han har väl egentligen själv gått ut och bett om ursäkt att han satte laget i skiten. Jag ska ta ut beslutet för han har sig i beslutet, så vi ska se. Ja, annars kan vi prata så länge lite. Där är det det blev ju en vinst igår mm. mot Örebro, med 3-1. Det var lite som jag satt när jag satt med mina vänner och tittade på matchen. Att jag tyckte nästan att detta var ett av de sämre lagen Röglommet. Rögl gjorde de dåliga. Ja, de, var, ja, det... de höll de på utseendet hela tiden. De, inte, de var inte ens med i matchen. Rögl var ju så dominanta. Ja, ja, så var det ju. Helt klart. Eh, så... Daniel sa så här: var uppgift från pressmeddelandet från Svenska ishockeyförbundet. Så säger han så här, jag har tittat på sekvensen flertalet gånger och mitt uppslag absolut inte att skada min motståndare. Jag försöker fullfölja min tackling men kommer i fel i situationen där av det olyckliga träffen. Jag upplever dock inte att jag ser in i situationen då motståndaren just släpp pucken men däremot är jag ångerfull att utfallet av tacklingen blev en skada på motståndaren. Har vi kontakt med motståndaren och bytter vi åsikt, kolla hans tillstånd. Jag är medveten om mitt misstag. Önskar det vara ogjort. Men jag får ta lärdom av och se till att det inte sker igen. Då får jag väl ändå ge honom att det är bra att han har kontaktat Anton Bengtsson och om musik. För det är ju det faktiskt det minsta man ska göra i sånt här läge. Sen tycker jag att visst, hocken går fort. Men så fort går den inte för den är rätt, den är rätt sen alltså. Den tackligen. Ja, det är den här pucken. är har ju nästan varit borta från Antons klubba i en till 2 sekunder i alla fall ja mellan 1 ja, och 2 sekunder. sekunder. Så att ja men han ja det var i alla fall en ett bra utlåtande eller bra försvar av Daniel tycker jag ändå. All heder. Han är ärlig. Är ja. Så att ja men om vi ska analys ska vi börja köra lite på Örebro matchen som jag sa där att jag tyckte faktiskt att de sämre lagen rövde lommet. Men, men de fick ju det... också matchen förstörd brå, alltså matchdraffet där början. Det var ju liksom vad säger man, det blir ju väldigt hackigt och så för de direkt. ju. De kommer aldrig riktigt in i matchen Örebro, det en gång de kommer att komma in lite i matchen det är i slutet av tredje perioden när de får en reducering. De får ju massa utvisningar som de får... Jag inte kan göra. Röglets box är ju berömbart, måste man ju säga. Men, alltså, de, de kommer liksom inte in i matchen. De, de... De, de blir rögle, får de till att bli dåliga. De, vi, sen hade vi hausat upp dem att de skulle vara fantastiskt bra. De, så bra var de inte alls. Så då, det är ju jag skulle vilja, om jag skulle analysera Ubror så känns det inte som ett lag i harmoni. Robin Kovacs till exempel han är nog mer en belastning än tillgång för laget. Yeah. Men så, det har han ju egentligen varit alltid för vilket lag han än har spelat för. Men och, men han var inte av att spela här när han var här och ju. Så att. Nej. Äh. Ja, jag h äh, upp dem rätt så bra och det var kanske bra. Jag hade ju hoppats, då kanske hade man ju hoppats på att röglöstbällan har lyssnat på podden och sagt nu jävla ska vi ge max fel här? <laughs> <laughs> och det fick jag ju. Äh? Det enda som oroar mig lite Eller oroar liksom som stör mig lite det är att vi tar alldeles för mycket Utvisningar Men sen också frågan när det gäller att prata om utvisningar Är allt det som blir Utvisning, utvisning för menar, De skulle ju vara hårdare inför den här säsongen Men det är ju väldigt mycket enkla Eller billiga utvisningar ibland tycker jag Ja men de har ju Sagt att de ska ju De ska ju plocka Ta, ta det så så det, då får man väl acceptera det bara, så enkelt är det. Men om vi har haft nu ska vi se här vad har vi haft i utvisningar av Ögla här. Vi kan hitta det här nu. Jag är ja, helt det drar hoppa in så länge med när du letar där. Grejen ja. är att det är svårt för spelarna i början anpassa sig. Det jag tror jag är där för då är de mycket ut innan de sätta sin nivå och veta liksom, ja, det här, här kommer nivån att ligga. Ja. Ja, det är en del skumma utvisningar också. Som, det, det, är inte, det är inte lätt alltid. Det går fort. Och, det är mycket där med slag på klubbarna. Ibland lyfter klubbarna, så det, det går fort för domarna också. Så att, det var att jag accepterade att det kommer en massa utvisningar. Det gäller att ha bra boxplay att det ännu bättre powerplay. Mm. Vi har alltså 97 utvisningsminuter. Det är alltså ungefär 16 minuter per match. Vi har alltså 31-2, en, en femma, en 10 och en game. Alltså. Det, det, vi har näst mest utvisningar. Det är ju som har. Äh, ja, det är Dickaxter som har dem själva. Nej, det har jag inte. <här> <här> ja, det är tok för mycket alltså. Det, och så ser man det laget som äh, har minst utvisningar. De har sju minuter på match. Och det är läxande. Är det en tillfällighet att läxan någon om minst? Eller? Det kan man ju undra. Jag tycker det är petigt, visst. Det är jättepetigt. Men de har ju sagt att de ska ta det här med slashing och handskar och sånt. Men ja, gör de då på båda hållen, det är visst. Jag tror de poäng, Jag köpte på det att Rögle måste bli mer disciplinerade. Man kan inte hålla på att ta så mycket utvisningar. Det är ju en sak de måste skärpa till. Ja, det tycker jag. Sen. Jag visste, jag visste inte att det var så illa, så jag blev lite jo. förvånad. Ja. Ja, det är inte så bra. Men om man tar målskyttarna så var det ju väldigt, väldigt skönt att Leon Bristet äntligen fick spräcka sin målnolla här. Det, var nog, det syntes nästan på honom när han gjorde målet att ta föll en sten. <laughs> jag hoppas bara att Högland också får komma igång snart sitt målskytt För jag tror också han kommer behöva Eller han behöver det rättare sagt ja. Ja, det är, Vi har ju alltså har ju Oerhört många olika Målskyttar som, alltså, som kan gå in Och avgöra matcherna och Sen kan jag väl tycka lite Två av målen är väl tycka det är enrots, De är ju De är rätt så billiga Både SARS och eh, Framförallt Mätssons eh, den ska han ta som alltså, ett sådant. Men ja. Man behöver inte bara bra dagar alltid. Han gjorde en rufer, så han siktade högt och sköt lågt. Ungefär så var det. <skratt> <skratt> <skratt> Om vi. Något mer på Örebro, matchen Ja, jag har ju några saker. några spännande mm. som jag tyckte. Eh... Jag tyckte. Alltså, det gäller faktiskt nästan båda, matcherna att Simon Ryfors Nils Nilsson har inte riktigt synt så mycket som de gjorde i de första matcherna. De har varit lite, lite osynligare. Sen vill jag ge lite sked. Jag har hackat ibland på Samuel Jonsson. Han har därmed spelat en väldigt bra ishockey. Han syns inte så mycket men han har slått bra första pass gjort enkelt. Så att jag vill ge tummen upp till Samuel Jonsson. Ja, vi har ju ett väldigt ungt bakbesättning och den där blev ännu yngre vad jag har förstått. Eller har vi fått till oss att han måts Seider, tysk ja. juniorlandslagsback från Detroit, är utlånad som de har lånat ut till Rögle resten av säsongen. Så helt plötsligt har vi åtta backar en som är utlånad till Krohanstad-Jakob Bondesson och sen har vi en sjunde sjundeback som, eh, som vi har haft uppe väldigt många gånger här i podden. Och, vad händer med honom? Kira? Det, och det är som sagt, vi vet inte. Men eh, det får ju tiden utvisa Så där kommer komma skador. Det kommer det garanterat göra. Men eh, ja, det, vi får, det ska bli mycket intressant att se han i alla fall. Framöver här. Jag har ju tittat lite på, nu på... Detroit tycker sådana highlights som om honom. Han kommer att garantera att bli en publikfavorit om han spelar det spelet, för han spelar väldigt fysiskt, smäller på ordentligt, open ice-tacklingar, smäller i särjorna men även en konstruktiv rättare som går upp i anfallen liksom, som påminner i så fall om Niklas Hansson och hon såg i, i spelstilen, så att jag så wow! Men som sagt, det, det var highlights, en highlights en det säger ju inte egentligen så jättemycket förutom att man har gjort någonting bra det säger, Om man plockar ut någon sekund för varje match så är det rätt många minuter som man inte ser Nej, så är det ju Och eh, nu när vi ska snacka om det andra nyförvärvet så kommer vi osökt in på hans debut Benjamin Smith Inlånad från Mannheim i 14 matcher på grund av Adam Tamberlenis skada. Uh, han hade en rätt så hyssad uh, debut uh, Vill jag ju säga Där skulle in, uh, han ju uh, ha varit målskytt Och så tycker jag Ja yeah. uh, Men det är ju så De är ju väldigt petiga med det här med målgården Men visst blir det bortom Så ska vi ha en utvisning med oss För att Höglander uh, får en slashing Precis innan När han åker, innan han åker in genom målområdet Så att uh, ja Det var inte så mycket att säga om det Men hans debut vi vinner ju matchen, Det var som jag sa innan. Special Teams på Oskarshamn är ruggit. Och det fick jag rätt. De. Vi avgör ju egentligen hyfsat sent där på en straff från Dennis Severberg. Ja, alltså annars är ju inte Oskarshamn mycket. Har ju inte mycket egentligen. Jag tror det var 27-10 i skott efter två perioder. Så, äh, ja. Alltså jag har mycket att säga om, jag får säga kring Oskarshamn att för det första så nyförd Ben Smith äh, jag hade inte jättestora förhoppningar om honom, kommer från ja, Storstjärna i Tyskland, jag hade sett inte så mycket, han spelat hur länge som helst men oj oj vad han imponerade mig med, med sitt spel. Eh, ingen flash spelare men han är på rätt ställen. Han eh, jobbar hårt hemåt, eh, sätter upp de andra, alltså, han, gör, han gör sina lagkamrater bättre. Mm, ja, det, alltså jag tyckte nu senaste eh, jag tycker att han har fått igång pärlola också. Kan jag, kan jag säga någonting om draggen som Pallola gör? Igår? Det är en synd han till mål, liksom han lurar ut backen på läktaren. Ja, ja. Den, den är grym. Men Ben Smiths <laughs> sist är inte så jäckligt tråkig heller. Han bara lägger ut armen och så går han in. Den är, ser, ja, det är det Ja, Ja, det är en liten klassiker redan. Ja, annars så, ja. Där var det ju som sagt, som jag sa, special teams och på utvisning och det smäller nästan, ja, inte första pepet, men i andra tror jag de, det smäller till direkt. Vi blir straffade där och eh, vi kommer inte klara detta om inte vi blir mer disciplinerade. För eh, det är där matcherna kommer att avgöras, som det ser ut. Mycket ja, men... pepe. Ja, men det känns som att det kommer verkligen vara sådant om det ska fortsätta så här att de som har bäst boxplay och powerplay kommer att vinna sm och vinna flest matcher. Det är helt avgörande. Ja, helt. Så är det ju. Men så vet vi också att det brukar vara så att så fort slutspelet börjar så blir det helt annan bedömningsnivå på domarna. Så att det blir jättekonstigt alltid. Ja, men så är det ju. De hade väl också... Där är egentligen en grej som vi som jag reagerar på när Oskarshamn har tagit ut målvakten och Erik Andersson kommer fri helt öppet mål då kommer två stycken Oskarshamn-spelare och går på honom och hakar honom det är ett såklart mål och där washar domar där ja, där kom någon <här> Lita, inget så att dörren öppnade så, att då... så va? Den eh, hunden höll inte med mig, för han tyckte att jag skällde på Ja. Du, du har på lite mothug Jaha Det kanske rent av var vem vet ja. <laughs> Nej, det är nog sent på min son, min son har börjat fiska Så att, uh, han har varit iväg med sina hockeykompisar och fiskat Jag vet inte, det har han inte från sin pappa i alla fall Men Fiska Nej, är ju okay. roligt Nej, det är inte mm. roligt. Det är inte... Nej, oj, oj. Och, och det som är hockey, det är de som ligger ut och fiskar vid blålinjen. Jag blev så förbannad på det. Också. Allt man fiskar gör mig irriterad. Nu ska vi prata hockey egentligen, men tänk på att <laughs> sitta där och kasta ut och få upp en jäddar. Det är ju Men nu, nu pratar vi hockey istället. Ja, ska vi återgå till friläget? Och bedömningen. Men det, ja, eller skulle det vara straff också? För Han är ju, han är ju fri egentligen. Tycker ja, det, men det, är, nej, men det kan men... inte bli straff när de har tagit ut målvakten. För då nej, är det, det mål. Det är automatiskt mål, så jag ja. helt rätt. Ja, och det skulle det varit där. Men ja, jag vet inte vad som är det. För. Varje, igår tänkte ni på det. Jag, jag kollade sammanslagen på alla matcherna nu i morse. Där är det nästan straff i varje match. För att de är fria och blir hakade. Det är ju egentligen typ samma. Det liksom, även nyss, nu hade nog målvakad de andra. Men jag hade inte åskat. Det är så klart mål. Finns inte. Det hade varit väldigt roligt att få förklara för sig. Men ja. De så tyckte väl inte att de var på Erik Andersson. Och Det har ja, jag ju väldigt svårt för att mm. tänka med att. Han har gjort mål annars ju. Men de inte hade hakat där nu. Ja. Ja, det är en bra mm. jag Tycker Vi hackar så lite för mycket på domarna. Men det finns ju faktiskt... alltså Det är så kul att höra hört deras förklaring. Precis som säger att hur, hur tänker man och resonerar man på de olika situationerna? Mm. Ja, men det är ändå skönt tycker jag om vi ska se stora helheten. att man har Ett tag så känns det som att de aldrig vill så straff för någonting. Nu har de men trots att de blir låsa straff liksom har vågar sätta ihop andra och ge ett straffslag ja Det var väl lite av de matcherna eh, Som har varit eh... Får jag bara hoppa in här lite nu vi, Man kan ju Säga vi tippar ju lite Hur vi trodde det skulle gå I förra ju Och ja. eh, jag tyckte vi, vi var många rätt så bra på det Jag sa Jag sa, sa jag inte fem poäng tror jag Jag sa sex Säger man <laughs> – ja, då, då hade du red. – <laughs> Nej, ja, det sa bara fyra, sa jag. – Så det är bättre när det är på det hållet i alla fall. – Ja, exakt. Så är det ju. Mm. – Ja, ni var, ni var bättre. Jag var ju orolig och försiktig och liksom så obehagliga två matcher här. Så det blev, ja, så känns det som att det blir hur enkelt som helst. Så att... Antingen, de andra lagen antingen är sämre än jag tror, eller så är det mycket bättre än vad jag, jag vågar tänka mig. Ja, jag kan väl erkänna egentligen att mina, res, mina poäng var de mest önsketänkande. Jag är nog lika rädd som dig, J Andersson. <laughs> så att, ja. Men det här med backsidan. Vad tror ni det innebär nu att Moritz sidor har kommit in? Jakob Undersson stannar i Krohans då. Mm. Vilken, vad tror ni han kommer gå in och spela någonstans? Vem kommer han få spela med? För när han kommer ju de, här är ju en back som kommer gå rakt in bland sex spelare. Sex backar här. Så vilken backback kommer att bli splittrat? Är det Johansson? Eller Jonsson? Jag... Skulle typa på Hannes som på foten. Det är en sån fråga tycker jag. Oh. Vilken slamkrypare. Eller kan man göra en liten sån här. Att om jag, nu säger nu spånar jag är iväg. Jag hade nog, till att börja med så är jag nog satt i Ekestol Jonsson som sjundeback. Och väcka han För fortfarande Så har Vi älter honom Vi kommer tjata på honom Tills han börjar producera här Men det är frågan Man kanske skulle ge Tannin så att han på läktaren Och väcker han Jag hade Jag, jag var nästan inne på samma sak som det. Jag tänkte säga att jag hade nyss Satt Moritz som första uh, förstabakt att och låta honom få göra några byten för att komma in. Så att han känner på det. Och sen hade jag också. så när jag skulle peta någon i backparen, Så om det såg ut just nu så hade jag så att X- Jonsson. Jag har inte riktigt sett den utvecklingen som jag ville se på honom. Jag tycker att Johansson ska få fortsätta spela. För att han tar för sig mer och mer. Och har bättre första pass än de flesta andra backar. Mm. Ja, det återstår ju att se Och nu så om vi fortsätter Lite framåt på forward Så var ju Adam Edström Tillbaka Som extra forward Och fick ju gå in och spela Sen tack vare Anton Bengt som blev skadad så får hoppas att det inte är Något allvarligt Med Anton Annars lär väl Adam få gå in och spela där Tillsammans med Parola och Smith kan jag tänka mig. Där hade jag ju hellre... Jag hade ju... Om Anton Bengtsson är så tycker jag inte att Brady Ferguson kan spela tillsammans med Taylor Matson och Erik Andersson. Jag tycker, jag tycker att när Anton Bengtsson spelar så tycker jag att det är kanske Röglas bästa kedja. Ja... Eh... Mm. De har inte alls, tycker jag De har tappat lite Visst, nu gör ju Matt som mål Men Nej, de saknar sin Lekamrat Han som ska styra och ställa i den Formationen Ja, samtidigt måste jag säga att De måste gärna försvara Ferguson också Jag tycker att den kedjan spelade bra Och att de hittar varandra Men som du säger Alltså, de, de med Anton Bengtsson som säger: De ett antal snäpp bättre. Nu kommer osökt in, och jag tänker på Matsson och Ferguson. Jag kommer osökt in på om det är, ska vi se här, Oskar Sam senar peppemål när Keller hör. Han går igenom. Rögle gör ett brytning i boxplay. Spelar upp pucken mot offensiv blå. Tappar pucken. Matsson glider hemåt. Ferguson glider hemåt. Keller kan snurra, alltså helt. Ja, han kunde gått emellan dem. Och sen så gör ju Jelina, ja, Jag vet inte vad han sysslar med. Eh, när Han Keller bara går runt och vispar upp det. Men det jag vill poängtera är att gör ju backcheck Både Ferguson och Madsen åker och glider och Glieder tittar. Det lovar Där kan inte Herbert varit nöjd efter det målet kan jag säga. Den kan jag förklara. Att det är så typiskt när tre spelare är på samma ställe. Så tänker alla tre så Ja men han tar det. Han har det. Att man, är, alltså man släpper ansvar till någon annan helt plötsligt. Ja, man får inte är... tänka så. Inte på den nivån. Nej för man, man tar ta sin gubbe och säger, ja men om, om han har han ja, då får jag ta min andra gubbe här så, så, så glider, det du säger han glider, gläder så att han, han markerar nästa gubbe som att han inte ska kunna passa till så att, att det blir sånt tänkande att jag alla tror att någon annan tar det, och det är livsfarligt. det är det enkla som finns, och det utnyttjar jag hur snyggt som helst jag säger inte att det, det är inget försvar som jag bara förklarar kan man ska säga nej men jag. Det... ja, ja. Eh, sen eh, har ju, om vi går backar längs bak, målvaktsfronten. Eh, där har väl Jege börjat möta sina puckar bra, tycker jag. <laughs> Han har haft in i kostymet tycker jag. Ja, men eh, det syns inte, alltså man ser ju ändå igår. Alltså jag tycker ändå det är skillnad på målvakt och målvakt. Det, det görs, tycker ändå känns lite mer. Trygghet i försvaret när Ifalk eh, står. Jag, jag kan säkert ha fel, kanske en känsla som inte alls stämmer, men den känslan har jag i alla fall att det känns lite tryggare eh, när Ifalk står. Ja, känner man trygg med båda torr redan. Ja, mm. Jag är jättenöjd med ja, Men som sagt, det är svårt, så här, har vi spelat sex matcher på? Ja, yeah, exakt. <laughs> Nej, de har gjort det bra, båda två. Förlåt, det är en match och det är ju egentligen den matchen som vi har sagt här på podden också att den kan vi ju bara slänga. Köp, Den slänger ja. vi i papparskorgen och sen kör vi igen. Mm. För där var de inte, alltså dom ville inte. Hade de bara kommit upp i hälften av det de har posterat till de andra matcherna som egentligen inte har varit max. Mm. Så hade vi ju slagit, då hade vi stått på 18 poäng här, efter ja. sex omgångar. omgången, det hade vi. För att Växjö var inte bra. Det var ju definitivt inte bara i den matchen heller Så att, eh, eh, Det är jag lite som du ska... säger Är ja. vi så pass bra Eller är det de andra lagen Som inte är bättre Jag, jag vet inte Gör vi de dåliga Alltså det är som känns stabilt Är och också att vi har två målvakter Vi kan välja mellan Vi har två bra målvakter som att det är liksom så det är inte, man, man, vi har inte att uttala förstområdet, utan vi har två bra målvakter vi kan välja med den. Det tycker jag känns väldigt stabilt. Mm. Absolut. Vad skulle du säga, Jens? Alltså, alltså Rögle är en maskin för tillfället. Jag är så imponerad. Jag tittar på de andra matcherna också och säger så, så här, oh, titta så bra då. Alltså, det tycker att de andra lagen är så bra. Och sen när de har Rögle så, så upplever inte att de är så bra längre, de andra lagen. Det, det kan ju inte vara så att de att alla lag spelar dåligt mot Rögle, det kan ju vara omöjligt på det sättet. Det måste vara att Rögle spelar så pass bra så att de inte får utrymme till att bli så bra som de är kanske mot andra lag. Förstår du resonemanget? Det lät inte jättebra, men... Men jag tror jag fattar vad du menar. Ja, att Rögle har ett grundspel som får de andra till att inte kunna spela det spelet som de vill spela eller kommer upp typ och kan glänsar och ser så bra ut som de gör i andra matcher. Som jag, jag har sett läxan till exempel också i flera matcher. I vissa matcher ser de deras första kedja ser fantastiska ut. Sen i några matcher ser de inte alls fantastiska ut för då blir de nedplockade av andra laget. Och det är lite så jag tror det är med Rögl också. Rögl spelar så pass bra så att de andra framstår som att de inte alls eh, är bra. Ja, så är det. Om du har om läxan så har vi ju dem på lördag här. och Där måste vi ju verkligen hålla oss på banan annars så smäller det ju direkt. Men läxan har en 5 Alltså, jag som man. Så det lilla jag har sett. Och det är ju de som producerar, och det är därför lite som jag håller med dig, Jens, att helst. Om Anton kan spela här till, i veckan eller till helgen så. Ska han ner och spela med Mätsson och Erik Andersson så får de ta hand om den för deras femma. För det, det är den som vi ska se upp med. Men ja. vi har ju Brynäs matchen innan också. Och Brynäs tycker jag har överraskat egentligen lite på mig. För jag tycker egentligen, visst de har Berglund men jag har aldrig riktigt gillat om Berglund. Men Berglund har varit bra i Brynäs Ja tydligen, jag tänkte helt på att säga en massa saker om Bajlund men tänkte jag ska inte droppa Nej, till det... sånt, så. Nej. <skratt> vad, han, vad han har uttalat sig om Rögläger en gång i tiden, det behöver vi inte ta. De målen, de, de passar nog inte i denna podd mm. kan jag säga dig. <skratt> man kan väl säga så här. han, han är väl ingen stort fan av eh, André Devaux om man säger så. Vi är ingen stort fan av Patrick Bajlund så att det går jämnt upp. Ja exakt. <skratt> Ja, vi har ju två matcher som sagt då kommande vecka. Brynäs borta och läxan borta på lördag. Ehm, vad, eh, vad ser ni fram emot mest? Jag ser fram emot eh, Leksands match. Det är det, är, ja, det är alltid härliga matcher mot läxan tycker jag. Men visst är det konstigt att man har en sån... Alltså, det finns två lag som man inte gillar överhuvudtaget. Det är det laget längst ner. Det är onämnbara. Och så ner är det Sveriges lag. Som alla kallar det. Läxan. Jag kan inte med så alltså det. Är... Jag älskar när de här två lagen förlåt. Alltså, alltså jag, har, jag har absolut ingenting emot läxan. Så det här är på läxan mot Lintköpfö. Jag har vänner som håller på läxan. Så, jag, liksom så därmed, jag har väldigt svårt för Luleå. Så det är mitt lag. Äh, ja, det är tredje laget där. Det är ju tack vare äh, byggt, äh, man läser äh, deras supporter på, äh, på Twitter så blir man ju bara för helvete så enögd. Då snackar jag om att rögle supportrar är enögd. Men då ska jag nog säga att Luleå det är nog bland det värsta jag har sett och läst i hela mitt liv. <laughs> alltså, jag, jag tycker snarare att rögle supportrar är objektiva och liksom har bra koll jag vet ingen som har så bra koll på hur domaren Både Dömt som står plats publiken i Katarina Arena. Jag tycker att den är fantastisk. Ja, ja, den är grym. Låt oss glömma matcherna istället. På, ja, liksom högra sitt. Vet ju. De, det finns ingen som har så bra koll på läget som högra sitt. Det är bara så. Nej, ja, så är det. Ju. De borde lyssna mer på oss. Jag fattar inte ens att de jag tror det är det som är problemet med alla utvisningar just nu för ögonen. För att de inte får hjälp från oss på lektorn. Så kan det vara Om vi tar eh, Leksand Jag glömde typ det förra veckan I förra avsnittet eh, Björn Hellqvist de Matchen de hade förra helgen eh, Är det rätt och, Eller fel Att gå ut Och kritisera sina spelare Öppet med namn I en intervju från När gör vad tycker ni? Är det jag rätt av det är en tränare svår, att göra det? Jag tycker det är en svår fråga för att grejen är att. egentligen så tycker jag att i ska man ju stå som ett lag. Egentligen. Och då. alltså vad man gör internt är en annan grej med ytan borde man egentligen stå som ett lag. Men sen kan jag också förstå lite varför man gör det. Så jag, jag tycker det är en svår fråga. Mm. Mm. Jag håller med, det är en svår fråga. Jag förvånades när helt. blev Ja, vara så öppenhjärtig som han tar ett sånt var. Ja, och, men sen kan jag ju gilla för Jens. Eller så Jens, jag håller på att säga att du är ärlig. Ja, det är du ju med <laughs> <laughs> Men han är ju en ärlig person. Han säger oftast vad han tycker och tänker. Och eh, han kan få en fråga och sen säga nej, så tycker inte jag det. Är så här är det istället. Liksom, han liksom... Ja, ni förstår lite. Han är mer rak och ärlig kan jag tycka. För många då tränare liksom, de kan mjäka med i intervjuer och sådana här. Ja, om det gör, vi gör så här så låter det bra och sådana grejer. Han säger verkligen vad han tycker och tänker. Det är jättebra, men det är som sagt det här med, ja. Om man vill hänga ut sina egna spelare med namn, det är liksom, ja. Eh, han är lite unik i det sättet, men ja. Det är ju hans fall. Jag tänkte att jag ville bara lyfta eller nämna det. Jag liksom... alltså jag säger jag, att jag, jag gillar Björn Hellqvist. Jag kan inte säga att jag känner honom, därför har jag inte sprungit på honom. Jag är till och liksom så vi pratat hockey lite. Alltid supertrevlig, jättebra och intressanta saker att snacka Öppen. Jätte, och snackar direkt. jätte jättehallig kille. Det är så skönt att se, jag kommer ihåg för några år sedan innan han fick sin operation och han skakade. Det var det gör ont till mig så nu. Han ser så frisk och kröj ut. Alltså jag, jag önskar honom faktiskt all lycka. Och om jag ska ta en liten avvikelse här på dag, att vi, Han gjorde ett utbrott från moder. Stackars moder har börjat med med två förluster i hockejensvenskan. Så att, jag tänkte på det att den starkast tränaren som kom nu efter buren att rannar hand för kicken. Ja, ja, så är det ju. <laughs> ja... Jag eh, kan ju tycka nu när vi nu är vi ju serielärare en haltande tabell det är väl där mot Malmö det var nog skulle vi spela här nu om det är idag. Mot är det. Okej okay. det, det är Malmö som väljer att den inte spelar några matcher Allt verkar det så. När de spelar <laughs> nästa. <laughs> Nej. Nej så att, eh, vi ser väl fram emot Matcherna här och liksom eh, vi hoppas att det håller i sig och att Anton Bengtsson eh, kommer snabbt tillbaka här. Jag tänkte ja, på ja. en grej bara. Vi pratade mm, innan ja. om, eh, om, om eh, domarna och publiken och så. Du vet, en, en idé här, det är inte skojidé. Skulle ge till? Här så, tränarna har ju någon på läktaren som de har kontakt med. Varför kan inte domarna ha kontakt med publiken? Men någon på publiken kan hålla koll och hjälpa dem att döma. Det hade varit någonting. Men men och tågar sitter äh, ståplatsdömmar i Kärtens arenan. Behöver inte ha några i. Annars kommer är absolut oss avvisetiga på läktaren. Ja, ja. <risa> jag, vill... jag är osäker vill Jag utsa Jag vill fråga publiken. Det är lite som Postgoss miljönärare fråga publiken. Ja så Alla det Alltså det 50/50. Ja. Men om vi ändå pratar publik alltså det är ju Ja, vi får fortfarande gå och titta på hockey det är 50 personer som gäller vi kan sitta, nu får vi gå och äta och sitta och titta på hockey men vi kan inte sitta på läktaren för där är det väldigt stor spridningsrisk men, men om jag skulle bo i Stockholm så kan jag åka tunnelbana, för där har det ingen spridningsrisk. Det är fantastiskt att det finns olika platser överhuvudtaget och att man har ett Enfaldigt Stockholms perspektiv När man håller, Vi pratar om smittspridning i olika regioner Då borde man ju följa Hur regionerna ser ut i smittspridning också då att det finns utbrott På vissa regioner, de är rödlistade Vissa regioner har det bra då Varför kan man inte titta på hockey på de ställen det är bra om De har ju protokoll, de är jätteduktiga På att kunna sköta det på in- och utplacering Det där är en helt Obegriplig fråga För mig jag känner att det brinner i huvudet Bara jag tänker på det Ja och det som stör mig mest Och det här måste de ändra på nu, Liksom Där säger de att de ska få ett besked Ja men den åttonde ska ni få ett besked med Och det blir ju troligtvis Att vi höjer till 500 Och sånt. Sen och klubbarna Knyter ner, även nu äntligen Ska vi kunna finna lite publik Och sen kommer domen Nej det blir ingenting Nu måste de sätta ner de kan kanske säga vi vi skjuter på det några veckor och sånt. Nej, skjuter inte på det några veckor. Nej. Sätt ett datum. Det blir inte någon publik före nyår. Så får ni rätt där efter det blir det något annat. Blir det en förbättring, då hör vi av oss. Men innan det eller ni förberedd på att det blir ingenting innan nyår. Men som sagt, blir det bättre så kan vi gå in och säga det? För nu är det jäkla. Så nu gick jag klubbarna och hoppade och började förbereda för det här och sådana grejer. Och så blev de besvikna. Alltså. Jag tycker att vi ska om hela sittplats till restaurangplatser och så kan vi sitta då. Ja, det var väl någon som skrev det någonstans. Mm. Att de skulle tycka att vi skulle ha servering ute på, äh, allt, på hela läktaren och sånt. Då, då... Och det är ju märkligt, men där är ju alltså hela, hela restaurangen är helt full. Ja, den är i begränsningar den också, men den är inte lika... Men ändå, nej, ja, nej, men den då, man kan det är... sitta där och mm. Exakt, Det var väl 150 totalt, eller 200 nästan igår ändå på matchen, om det räcker. Mm. Ja, så är det. Det är inte mycket vi kan göra åt, det är bara att hoppas och se att det blir bättre. Ja, nej, att, men vi får, vi, när siktar vi på att nästa gång i mästaren? Nej, vi måste ju komma ihåg. Det är det efter vilken match ska vi prata nästa gång. Vi ska, vad vi ska prata nästa det är väl läxansmatchen på lördagen. Ja, och vi och har en Brynens på torsdag. Brynens på torsdag Lexand på eh, lördag. Men det är mycket möjligt att det kommer någonting innan. Det vet man aldrig. Det får man ju. Eh, Håll utkik i våra sociala medier om med, det dyker upp något avsnitt innan dess. Precis. Ja, äh, så ett, fan ett, helt ut. Ett. Så att eh, håll utkik så är vi tillbaka kanske snabbare än vad ni tror. Ha det gott så hälsigt. Hej. Okej. Okay. Hej.